De, működik. Egy, kettő. Minden, mindenki nagyokat pislogunk. De én már megszoktam, hogy nyugodtan aludjatok. Voltak, voltak olyan bibliaóráink, olyan Ivat Dorogon, ahol volt, volt egy néni, egy hölgy, akkor munka után jött mindig, így körülbelül egyekkor ekkora szobába voltunk, amivel kisebbbe, és beült, beült egy ilyen kényelmes ágyra, beült, hátetett a fejét, és, és aludt is. És mi még tanítottunk össze. <gül> és így ezt már megszoktuk, hogy ugye elalszanak az emberek. De ez nem, nem, nem szok vagyis. Nem, nem, csak hogy nyugodtan ma, hogyha ha mégis, akkor lelketek rajta! És akkor aludjatok el! <gül> Imádkozzunk! Még egyet! Uram! Annyira jó, hogy ismerünk Téged! Én annyira hálás vagyok, hogy, hogy a Tiéd vagyunk, és a lehető legjobb dolog, ami történt, Uram, az életünkben, hogy, hogy megismertünk Téged. És és elrajtettél, Uram, és megismertetted velünk, Uram, az örök életnek a beszédeit. Köszönjük, hogy, hogy megszabadítottál a bűntől, az átoktól. Köszönjük, hogy, hogy ismeretjük az igazságot. Köszönjük, hogy szabadok vagyunk. Uram, annyira jó veled járni, és annyira jó, Uram, hogy így a tervedben menni. Köszönjük, Uram, hogy, hogy, hogy erre a mai estére is, Uram, meg akarsz minket áldani. Köszönjük, hogy a, a szeretett gyermekeid vagyunk, és... És, és ki akarod ránk árasztani minden áldásodat. Uram, csak így le, lenyűgöző, amilyen vagy, és, és köszönjük, hogy, hogy ma is itt lehetünk. Kérünk, hogy, hogy áld meg ezt az időt az pén és szólj hozzánk, te nevedben. Ámen. Hogyha van nálad Biblia, akkor az apostolok cselekedetének a nyolcadik fejezetéhez lapoz velem, és ez az a fejezet, az a rész, amikor, amikor, amikor ugye üldözés támad az egyház, és elkezdik elkezdi az egyházat üldözni, és, és előtte való részben, ugye a hetedik fejezetben láttuk Istvánnak a, látjuk Istvánnak a megöletését, és, és aztán jön egy üldözés, és ez miatt ott Jeruzsálemben, Jeruzsálemből az egyházból az emberek így szétmennek, és különböző helyekre kerülnek. És azt látjuk, hogy, hogy Fülöp is el, eljön, elmegy onnan, is, és Szamáriába kerül, Szamária városába. És hiddeti az igét, és azt látjuk, azt látjuk ott, hogy... Hogy sokan megtérnek, és, és gyümölcsöző ez a szolgálat. Nagy öröm, nagy öröm van abban a városban, ezt olvassuk a, a nyolcadik rész, nyolcadik fejezés, fejezetében. És, és ahogy én gondolkodok ezeken a részeken, akkor, akkor engem nagyon, nagyon megállt mindaz, amit, ahogy, és nagyon szól hozzám, mindaz, ahogy, ahogy például István vagy Fülöp, ment bele ebbe az egész helyzetbe. Nagyon tetszik az ő hozzáállásuk, hogy, hogy nincs, nincs az ő szívükben, az ő, az ő fejükben egy ilyen, egy ilyen panaszkodás, vagy egy ilyen lázadás Isten ellen. Hogy azt látom bennük, hogy, hogy elfogadják mindazt, amit Isten készített számukra. Hogy van bennük egy ilyen alázatos szív az iránt, amit Isten tervezett nekik. Csak képzeld el, képzeld végig ezt a helyzetet, hogy, hogy ez a gyülekezet ott indul Jerusálemben is, és áldás van rajta, hogy, hogy sokas, sokan megtérnek, hogy ezrek térnek meg, hogy van benne egy, egy gyümölcsöző, gyümölcsöző és egy, egy bővölködés. Hogy azt látjuk, hogy, hogy ez kiárad tovább, hogy Embereket Isten felnevel, látjuk ugye István, Fülöpöt és a többieket, akiket kiválasztanak a szolgálatra. És, és őket is Isten elkezdi használni. Feláll István és, és prédikál, és bátran szól, szólja az evangéliumot a főpap előtt, a nagytanács előtt. És, és aztán jön ez az üldözés, és el kell jönniük, el kell szaladniuk, el kell menekülniük. Jeruzsálemből. De mégis azt látjuk, hogy ez ellen Fülöp így nem, nem lázad fel. Hogy, hogy el kell jönnie, és ki tudja, mit kellett hagynia? Csak képzeld el, hogy tudjuk később az igében, hogy neki van, van családja, felesége, gyerekei. Nem tudni, hogy itt már, már voltak-e. Elképzelhető, hogy voltak gyerekei. Lehet, hogy, lehet, hogy volt, volt neki uh, háza, meg nem tudom, kis konyha kertje, nem tudom, vagy lehet, hogy tevé is voltak néhányan, nem tudni. De mindent ott kellett hagynia, hogy, hogy el kellett menekülnie. De mégis, ha elolvasod ezeket a verseket, akkor nem látod, hogy, hogy Fülöp ez ellen így felázat volna, vagy úgy van benne egy ilyen, egy ilyen kiakadás Isten ellen. És annyira tetszik ez a, ez a viselkedés, hogy amit Isten tesz rájuk, azt így elfogadják. Hogy, hogy nem lázadnak fel ez ellen. Ez ellen a teher ellen, vagy ez ellen az akarat ellen. És tudod, én sokszor úgy érzem, hogy, hogy én magam is, és, és látok embereket is, hogy tudod, kívülről, mint pásztorként, én sokszor látom ezt, hogy, hogy Isten az emberekre rátesz dolgokat. Hogy, hogy látom, hogy igen, ez az úrtól van. Hogy igen, hogy ezt ez ez Isten terve. De látom azt is, hogy, hogy emberek ezt le akarják magukról dobni. És látom magamban is, ezt nem csak azt mondom, hogy másokban látom, látom magamban is, hogy igen, időnként ezt így el akarom hagyni. Hogy nem, ez most ne legyen meg. Én, én, én nem akarom ezt a terhet, nem akarom ezt az igát. Én, én akarom ezt a könnyebb butat, azt az egyszerűbb butat. És, és látom, hogy, hogy valamikor választjuk ezt, hogy fellázadunk ez ellen. De olyan érdekes, hogy Uh, igazából nem erre készültem, de hogyha visszanézel ezekre, ezekre a részekre, akkor amikor, amikor ezt választják ezek az emberek, amikor, uh, amikor beleteszik magukat ebbe, a, ebbe az igába, akkor mindig azt olvasod, hogy ott öröm volt. Hogy Fülöp is elment Szamáriába, ott van a nyolcas rész, 8-as vers, és nagy öröm volt abban a városban. Tudod? Hogy ennek, ennek mindig, mindig öröm volt a következménye. És én hiszem, hogy a mi életünkben is, Isten, amikor mi így alárendeljük magunkat, amikor, amikor felvesszük ezt az igát. Az, Jézus is azt mondta, hogy ez én igám könnyű és gyönyörűséges. Hogy abban ott lesz az öröm, hogy meg fogjuk látni ezt az örömöt. Lehet, hogy. Hogy úgy ránézésre, vagy úgy az első hallásra, vagy első, első a megtapasztalásra mondjuk, hogy hú, hát ez, ez nem éppen öröm. De Isten ezt fogja belőle kihozni, hogy meg lesz benne az öröm. Uh, és tudod, én ezt akarom az életemben, hogy, hogy nem akarom keresni ezt a könnyebb utat. Nem akarom nem akarom választani mindig azt az egyszerűbbet, azt a rövidebbet. Hogy, hát igen, nekem ez így könnyebb, nekem így ez egyszerűbb. Hanem, hanem akarom azt, amit Isten akar, mert tudom, hogy igazából abban van az öröm, abban van az áldás. És, és ezt látjuk majd itt Fülöbben is tovább, hogy, hogy ott van Szamáriában. És ott is azt olvasjuk, hogy hatalmas ébredés kezdődik. És hogyha... Ha, ha a szolgálatban, vagy nem is kell a szolgálatban lenni, keresztények vagyunk, és azt hiszem mindenünknek az életében, a szívünknek ez a vágya, hogy ébredés legyen az én életemben, ébredés legyen a családomban, hogy megtérjenek, hogy képzeld el, hogyha bemész a munkahelyedre, akkor ezt lásd, hogy igen, a munkatársaim meg akarnak tenni, igen, a szomszédom az, az, az meg akar térni. És, és a városunk, a, a, akár a közelebbi, Része, vagy csak a, vagy a nagyobb, nagyobb, a távolabbi ismerősök, vagy, a, vagy az egész város nézzük ezt akarjuk, ez a vágyunk, hogy igen, de jó lenne, hogyha az emberek megtérnének, és, és, és megismernék Istent. És itt ez történik. És ki gondolta volna akkor még, amikor Fülöp elindul Jeruzsálemből, hogy ebből ez lesz, hogy Isten elvisz oda, és elkezd egy hatalmas munkát ott Szamáriába. olvassuk el akkor most a 26-os verset. Az órangyal pedig így szólt Fülöphöz, kelj fel, és menj dél felé, Jeruzsálemből, gázába vezető útra, amely néptelen. Tehát, hogyha ha visszalapozol, akkor, akkor ezt látod, azt látod, hogy ebben a városban szamárében egy hatalmas ébredés történik, hogy, hogy jönnek az emberek Jézushoz, és, és elfogadják az örömhírt. és megtérnek, és. És aztán a következő lépés, amit, amit látunk, hogy jön, jön Isten, és egy újabb feladatot ad Fülöpnek. Menj el a Járus Gázába vezető útra, ami kietlen, és, és én ott, ott akarlak most téged látni. Én nem tudjuk, hogy, hogy Fülöp mennyi időt töltött Szamáriában, nem tudjuk, hogy, hogy mennyi, mennyi ideje szolgálott, és mióta tart ez a hatalmas, a hatalmas ébredés. De most azt látjuk, hogy gyümölcsöző szolgálat, gyümölcsöző élet, és aztán most mégis Isten az, hogy gyere onnan el. Ugye, ez megint nem az a, megint nem az a lépés, hogy nem az, a, az, amit szeretnénk hallani Istentől. Jól megy a munkád, jól megy minden, és akkor Isten azt mondja, hogy most gyere el onnan. Ugye, hát ez... Miért? Hogyha ugye én most ilyen szemüvekkeretekkel foglalkozok, és próbálom őket eladni, és fura lenne, hogyha hogy beindulna biznisz, ami még most nem indult be nagyon, de hogyha most beindulna, és, és fú, csomód el tudok adni, és akkor Isten azt mondaná, hogy oké, okay, most akkor lépjünk innen el, menj tovább. Hát de most indult be, hát akkor most kéne ütni a vasat, amíg még ugye érzik és gyerünk, hajtsuk tovább. De mégis itt azt látjuk, hogy Isten azt mondja neki Fülöpnek, hogy oké, okay, Fülöp, menjünk tovább, lépjünk tovább. És tudod, az Isten nevvel járásunkban egy nagyon fontos gondolat, hogy, hogy Isten nem úgy gondolkozik, mint mi. És, és, és ezt jó, jó megszokni, és jó, jó, jó eltenni a szívünkben, a fejünkben, hogy Isten nem ember, és egészen másképp gondolkozik. Az ígér tele van olyan, olyan döntésekkel, vagy olyan, olyan dolgokkal, amikor azt látjuk, hogy, hogy Isten olyan dolgokra hív, vagy olyan embereket hív el, amik, amik, amik számunkra teljesen idegenek, és teljesen elképzelhetetlenek. Az ige hemzseg az ilyen dolgokkal biztos, hogy benne olyan sem végig mennénk, akkor tudnánk mondani rengeteget, hogy ú, igen, ez is egy olyan sztori, ez is egy olyan történet, amikor Isten valaki olyasmit hívott el, vagy valami olyasmit mondott azonnak az embernek, ami teljesen ilyen, ilyen észszerűtlen és logikátlan és teljesen ilyen kiábrándító. Hogy pont azt az embert, pont őt hívod el, egy gyereket választasz Uram királynak, hogy ott van ugye Gedon, amikor elindul és 32 ezer emberrel, hogy megy és harcol az ellenség ellen, aztán Isten azt mondja neki a végén, hogy oké, gedon, elég lesz neked 300 ember is. És akkor majd 300 emberrel fogtok győzelmet hozni. Még, még túl sok az, még mindig sok az, amikor, amikor lecsökkenti több, több ezer emberrel azt a harmad. Aztán még az is sok, és akkor végén ott marad 300 -zal. És akkor oké, oké, Józsué, gyerünk, járjátok körül Jerikót. Minden nap egyszer, aztán a végén hétszer, és majd kiáltsatok, és majd le fog dőlni a várfal. Mennyire ilyen, ilyen elképzelhetetlen, és hát én nem így csinálnám, én nem ezt tenném. Én nem azt az embert hívnám el. Én, én nem, nem Pétert, meg nem, nem Mátét, meg nem Jánost hívnám el. Én keresnék valami sokkal befolyásosabb embereket arra, hogy vigyék az evangéliumot. Én, én nem, nem a Janit, én nem őt választanám. Valószínűleg én nem, nem, meg nem az Ádánot, meg nem a Ricsit választanám. Én egyik őket, nézd már, hogy néznek ki. Tehát így, ne, ez elképzelhetetlen. Isten, nem, én nem őket választanám. Ugye van ez a történet, amikor, amikor Jézus felmegy a mennybe, és akkor az angyalok kérdezik, hogy na jó, és akkor mi lesz, kik fogják vinni az evangéliumot? Tehát mi a terved, Jézus? Hát, de ezek a halászok, meg a vámszedők. Jó, és hogyha így, így nem fognak ők, és hogy ez nem fog működni, mert hát azért tudod, ki, tudod, ki volt Péter, meg milyen szeles, örült, meg hát azért Jakab is, meg a többiek. Hát így nincsen opció, nincs nincsen másik lehetőség. Ez csak egy, nincs az igében, ez csak egy ilyen mondat. De, de ez egy, de igen, Isten ilyen, hogy oké, én ezeket választom, ezeket a ilyen embereket. És és mégis azt látjuk, hogy, hogy Isten ezeket az embereket hívja el, ilyen feladatokra és működik. És igen, Istennek a, a, a az elhívásai nagyon, időnként nagyon furcsák és nagyon különlegesek. És itt is egy ilyen dolgot látunk. Hogy most jöjjek el, egy ilyen jó szolgáló. Hát, uram még egy csúvó ember esetleg nem tért meg a városban. Még, még ott van egy ott van egy városrész, ahol, ahol még lehetne egy új, új szolgátot kezdeni. Még, még mehetnénk az öregek otthona felé, vagy nem tudom, az árvák felé. Uram, még van egy csomó lehetőség. De nem, most Isten azt mondja a fülöknek, hogy gyerünk, indulj el erre a kietlen útra. És hát mi van bennem ilyenkor, mi van az emberben? Oké, okay. Isten biztos valami különlegesre hívá. Itt van egy nagy szolgálat, több ezren megtértek, de akkor, hát igen, én biztos... Én vagyok a megfelelő ember, hogy, hogy ott legyek. Én vagyok a, a, az a különleges ember, akinek ott kell lenni. Biztos, hogy na, ott még valami még nagyobb lesz. Ott még több ember lesz, még több embert kell elérni. De igen, de az angyal azt is mondja Fülöpnek, hogy mennyire arra az útra, amilyen kietlen és puszta, ami néptelen vagy járatlan, másik fordítások így is mondják. Tehát én így gondolkoznak, hogy na biztos, tud, így a... Lefekszek aludni, és akkor úgy elképzelim, hú, Isten, mire hívna, akkor biztos holnapot, hú, tömegekkel fogok találkozni, valami nagy karaván fogott vonulni, nem tudom, és királyok, és hercegek, vagy nem tudom, kiknek kell majd prédikálni. És nem, menj oda, az az út, az kietlen és puszta lesz. És aztán látjuk a 27-es verset. Ő felkált, és elindult, és ímé e egy, egy, egy etióp férfi, Kandakének, az, az Etióp kincstár királynőnek udvari főembere, aki egész a fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt, azt isten timádni imádni. Ugye itt a válasz. Egyetlen egy ember. Jó, mondjuk, tehát volt valami magasabb rangja, de hát mégiscsak csak egyetlen egy ember. De mégis, amit, amit persze még Fülöp ott nem tudott, és, és ez egy ez egy nagyon fontos, egy, egy kulcs kulcs amit, amit szerintem, ha szereted egy kicsit össze, összerajzolni a Bibliát akkor szerintem nyugodtan aláhúzhatsz. Mert ez egy nagyon fontos dolog, hogy ő fákált és elindult. Fákált és elindult. És tudod, megint az, amit, amit mondtam, hogy nem látunk fülöbben egy ilyen ellenkezést. Nem látunk egy ilyen de, Uram! Hanem ő felkáll, és elindul. Ez az, amit látunk ott az előző részekben, és amit az óra elejénről beszéltem. Hogy ő felveszi azt, mint az Úr mond, felveszi azt az igát. Oké, Uram, ezt mondod? Akkor elindulok, és megteszem. És nekem nagyon tetszik ez, a, ez az alázata, ez az engedelmessége. Tehát, amikor... Amikor nem kell őt, nem kell neki így megmagyarázni, hogy de Fülöp azért kéne, és tudod így vitázni vele, és meggyőzni őt érvekkel, hanem fel kell, és elindul. És én nagyon szeretek ilyen emberekkel így együtt lenni, így együtt dolgozni. Hogy ott vagyunk, most elkezdtünk hogy egy egy szolgálatot, és vannak ilyen nagyon lelkes fiatalok, és, és nagyon tetszik, hogy hogy partnerek ezekbe a dolgokban, hogy na menjünk és csináljuk. És nem kell nekik megmagyarázni, hogy miért. Vagy azért tudod, azért kéne így csinálni, hanem az, van egy lehetőség, és azt mondjuk, hogy oké, okay, csináljuk. És ez annyira, annyira jó bennük ez az engedelmesség. Annyira jó ilyen emberekkel együtt lenni, hogy mennek, és engedelmeskednek Istennek. Mennek, és nem kell őket így, így meggyőzni különböző érvekkel, hogy miért kéne ezt tenni, hanem egyszerűen mennek és engedelmeskednek, ahogy éppen Fülöp is fákált és elindult. És ez az engedelmesség, ez, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog a, a mi Istennel való járásunkban. Mert ezt semmi mással nem lehet felcserélni. Ezt semmi mással nem lehet helyettesíteni. Amikor Isten szól akkor mi mit kezdünk? Amikor Isten hív valamire, vagy amikor szól az életünkbe bármilyen területen is, hogy tegyünk valamit, vagy engedjünk el valamit, vagy változtassunk valamit, akkor mi azon mit kezdünk? Mert ezt az engedelmességet semmi mással nem tudjuk kiváltani. És, és az engedelmességük nagyon meg fogja határozni mindazt, ami mi válni fogunk meg fogja határozni az Istennel való kapcsolatunkat, a járásunkat. Az engedelmességünk az egy nagyon sarkalatos pontja a mi Istennel való járásunkkal. Mert addig a pontig, amíg amíg oké, okay, megyünk, és minden jó, okay, csináljuk, és amikor egyszer Isten szól, na oké, okay. Béci, ezen változtatni kell. Jani, ezt tegyed meg. Akkor, akkor mi az, amit mi ezen, ezzel kezdünk? Mert ez egy nagyon döntő dolog lesz, hogy, hogy beállunk -e ebbe a sorba, ami fülöbb, hogy oké, okay, uram, én engedelmeskedek, oké, okay, uram, meghajtom magamat ez alatt, ez alatt, az előtt, amit te mondasz nekem. Emlékeztek Saul királyra? És ez egy nagyon jó példa, mert egy nagy lehetőség volt Saulban, nagyon nagy lehetőség. Mindenki szerette őt, vagy így mindenki így felnézett, hogy igen, a király. És maga a megjelenése, ugye azt ír az ige, hogy ott állt egy csomó ember, és rögtön kiszúrtad őt, mert egy feje magasabb volt. És ilyen és a nők azt hitték, hogy jó képű, Egy ilyen igazi jó kiállású ember volt, egy igazi ilyen királynak való volt. És, és egy nagyon nagy lehetőség előtt állt. De az ő problémája éppen ez volt. Ez az engedetlenség. És, és inkább, inkább ment a, az embereknek a, a tetszése felé, hogy az embereknek tetszen, mint az, hogy, hogy, hogy Istennek tetszen. leghíresebb sztori talán vele a kapcsolatban, ugye, ment, legyőzte az ellenséget, és Isten azt mondta neki, hogy Saul mindent, állatot, ember. Kinyírni. És senkit nem hagyhatsz meg. És amikor, amikor megy Sámuel el hozzá, akkor, akkor ugye ez történt. Egy Sámul 15, 22. 23. Kedvesebb be az úr előtt az égő és véres áldozat, mint az úr szava iránt való engedelmesség. Így mi jobb az engedelmesség a véres áldozatnál. És a szófogadás a kosok kövérénél. Mert mint a varázslásnak bűne olyan az engedetlenség és báványozás, és báványimádás, az ellenszegülés. Samuel meghallotta ugye ezt a jubégetést, és akkor jött Saul, hogy hát, de ezeket a legjobbakat meghagytam, hogy, hogy a, az Úrnak áldozzuk, és, és hogy tudod, ezen tök jó dolog. De hogyha elolvasod ezt az egész történetet, akkor látod, hogy, hogy, hogy Saul úgy az emberektől, hogy olyan, mit fognak majd mondani. Hogy, hogyha én ezt most megteszem. És, és ezért a végül, ugye, végül ugye nem engedelmeskedett ennek a parancsnak, ennek, ennek a hívásnak, hogy igen, mindent el kell, el kell pusztítani, mindent, mindent ki kell pusztítani, az emberektől kezdve az állatokig semmi nem maradhat meg. De aztán itt, itt Saú ne, nem engedelmeskedett. Amikor Jerikót elfoglalják a zsidók, akkor ott is Isten azt mondta, hogy mindent el kell pusztítani. Mindent. Mindent. És semmi nem maradhat meg. És, és ez az, amit ugye itt, itt Saul nem tett meg. De ez az engedelmesség, ez... Ez a legfontosabb dolog. Ha Isten szól, Isten mond valamit, akkor, akkor azt tegyük meg, mert nem pótolhatjuk mással. Mert nézsek, mit tett Saul. Tehát ilyen tök jó ötlet volt, nem? Hát így feláldozzuk az Úrnak. Teljesen ilyen, ilyen, ilyen észszerű, meg ilyen logikus, hogy csinálunk az Úrnak egy, egy, egy nagy, nagy áldozatot, hogy egy nagy ünnepet. Ezeket az állatokat feláldozzuk neki jó illatként. Égő meg, béke áldozatként, bűn bűnáldozatként. Uram, mert méltó vagy rá, és milyen jó meg lehetne magyarázni, nem? Uram, hogy dicsérjünk Téged, hogy az emberek lássák, hogy mi ezt neked tesszük, és hogy Téged szolgálunk. Milyen jó magyarázat, magyarázatok ezek. De tudod, az engedelmességet, ezt, soha, ezt nem cserélhetjük föl mással. Isten azt mondja, hogy tegyük meg, akkor nem mondhatjuk azt, hogy jó Uram, én ezt nem teszem meg, de akkor többet fogok majd imádkozni, vagy több pénzt adok majd, uram, vagy elmegyek evangélizálni. Jó, uram, én, én, én majd nem, nem járok azzal a lányjal, vagy, vagy, vagy, vagy nem csalok majd itt vagy ott, vagy egy picit majd csalok, de akkor majd, ott majd többet adok, vagy majd majd akkor, akkor többet járok gyűlbe, eljövök szerda esténként is, és majd megkérdezem olyanit, hogy mibe tudok segíteni. Tehát, hogy te is azt mondja, hogy nem, azt mondjál, hogy engedelmeskedj, ne tedd, fordulj el, tedd azt, amire hívlak, mert nem cserélhetjük föl, vagy nem helyettesíthetjük be egy másik dologgal, És tudod, addig, amíg nem teszünk meg dolgokat, amiket, amire Isten hív, addig hiszem, hogy Isten nem is fog tovább vinni abban a dologban, hogy újra és újra meg fog állítani, és újra és újra rá fog mutatni. Isten előtt ez a szív, ez a szív kedves, ez a, amikor, amikor megalázunk magunkat, amikor engedelmeskedünk neki, és amikor, amikor így, amikor nem kell minket így győzködnie, és megmagyaráznia, és, és, hanem egyszerűen megtesszük, és azt mondjuk, oké, okay, uram, itt van. És ez nem azt jelenti, hogy így persze ezzel nem tusakszunk, vagy nincs bennünk harc. A probléma az, amikor, amikor így ellenkezünk ezzel, amikor, amikor nemet mondunk, amikor akkor elfordulunk ettől újra, meg újra. Hát, van, vannak van három kislányom, is, és ő bennük is megvan ez, a, ez az engedetlenség, vagy ez a dac. És ugye nem akarják tenni, és, és a Hanna most lesz kilenc éves, és tehát így magunk között kicsit kikapcsolom, jó? Tehát időnként így teljesen megkergül. Tehát ilyen... Igen. És, és nekem ez még fura, mert hát ugye... Persze, Janinak nem merül neki már nagyobb az Ádám, egy-két évvel körülbelül, azt hiszem, és... Hanna, hanna nem. és és Tehát nekem ez ilyen meglepő, hogy, hogy ilyen, nem, és mindenre, mindenre ilyen engedetlen vagy, de a legapróbb, a legegyszerűbb dolgokra is. És tehát, teljesen ki tudok belőle borulni. De annyira megnehezíti a kapcsolatunkat, hogy, hogy mindig ilyen falba ütközök, hogy a legegyszerűbb dolog, hogy figyelj, Hannus, gyere, uh, szegény, én most így kibeszélem, de imádom őt, hát annyira aranyos. És tehát szegény kell ilyen, kezd ilyen kiskamasz lenni. Szóval, hogy így, uh, gyere, uh, vegyél fel papucsot. Nem veszek. Menjetek, fogatmusi Nem. Tusolás. Nem pakod, és nem, és mindenre ez jön. És olyan, mindig ilyen falba ütközünk, és, és nem tudunk előre jutni, és sokszor Istennel így járhatunk, hogy az Úr mond valamit, hogy tegyük, és nem, nem, uram, nem. És nem jutunk előrébb, nem megyünk előrébb. És tudod, milyen fontos dolog, amit én látok, hogy lehet, hogy úgy érezzük, hogy ez az engedelmesség egy ilyen olyan Urám, most ebbe is minek és hogyan, de tudod, amit én látok az igében, hogy az engedelmesség, amikor engedelmeskedünk Istennek, vagy amikor engedelmeskedünk a felettebb valóinknak, amikor van engedelmességünk a főnökünknek, vagy bármilyen feljebb valónak, akkor az egy, az egy olyan, olyan nagy példa. És tudod, mi látható belőle? Én hiszem, hogy látható belőle az evangélium. Látható benne Jézusnak az engedelmessége. Amikor, amikor, mert az, amikor az igében azt olvasod, hogy, hogy Jézus ugye engedelmes volt egészen a keresztig. Hogy ő engedelmes volt az atyának. A, ha odalapozol, vagy ha felírod a 1 Péter 2. 21 től Hiszen erre hivatotok el, mivel Krisztus is szenvedett, értettek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Ő nem tett bűnt, ánokságot sem hagyta el a száját. Mikor gyalázták, nem viszonozt a nem gyalázást, mikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt az arra, arra, aki igazságosan ítél. Bűneinket maga vitte fel a testében a fára, hogy miután meghaltunk bűneinknek, az igazságnak éljünk, az ő sebély által gyógyultunk meg, mert olyanok voltunk, mint a tévegő jók, de most megtértődtek lelketek pásztorához és gondviselőihez." Lehet, hogy nem pontosan ezt akartam uh, felolvasni, de lehet, hogy most nem fogom megtalálni ezt az igeverset. De, uh, de ez a rész itt az engedelmességről beszél, és majd tovább is de látjuk az igében Jézusnek az engedelmességét, és, és tudod, az ő engedelmességének mi lett a következménye? Ugye az ő engedelmessége nek a következménye az, hogy mi örök életet kaptunk, hogy a bűneink meg lettek bocsájtva. Hogy, az, hogy azért, hogy ő eljött, hogy ő ott hagyta a mennek a dicsőségét, hogy ő ott hagyta a, a, a királyságát, és lejött erre a földre, és felvette ezt a emberi testet, ugye, felvette, eltakarta az ő isteni, isteni mi voltját, és végig ment ezen az életen, végig, végig, végig csinált ezt az egészet, és a végén meghal, végig engedelmeskedik ott a kereszten, is végig zemvedi ezt az egészet, el, elszenvedi mindazt, a, a, amit, amit az emberek így rárónak, a veréseket, a kigúnyolásokat is sorolhatnánk. Végigmegy ezen, és ennek a gyümölcse ugye az, hogy nekünk most örök életünk lehet. ha mi ezt elhiszük, akkor, akkor miénk a, a, az üdvösség. Annak azért, mert ő engedelmes volt, és, és azt mondta, hogy én elveszem, én kihiszom ezt a poharat. Ugye ott imádkozott a gecsemánék. hogy hát ha lehetséges, akkor múljön el ez a pohár. És az Atya nem adott erre választ, azt mondta, hogy nincs más út, nincs más lehetőség, és, és Jézus kiitta ezt a poharat, ezért nekünk ma, ma, azért mi ma szabadok vagyunk, hogy milyen nagy, nagy gyümölcse vagy következménye van, vagy milyen nagy hatása van a mi életünknek az ő engedelmességének, hogy hogy az engedelmességnek igenis hatalmas nagy gyümölcsei vannak. Ezt látjuk a Jézus életében is. És tudod, ugyanígy, amikor mi, mi engedelmesek vagyunk, amikor mi engedelmeskedünk Istennek, akkor ez ugyanígy látható lesz benne. Az evangélium az ugyanígy ki fog jönni. Amikor megkérdezik tőlünk, hogy miért megyünk el györbe akkor mindenki azt mondja, hogy hú, hát így őrültek vagyunk, ami nem keresztények, akkor, akkor azt mondjuk, hogy hát azért, mert Isten hívod, és hiszük, hogy ott kell lennünk. És tudod, ebben láthat, ott van rögtön az evangélium, hogy ezt, azt mondjuk, hogy azért teszem azt, amit teszek, mert, mert engedelmeskedek Istennek. És ugyanígy, amikor akkor az emberek megkérdezik, de miért csinálod ezt? Azért, mert az ige ezt mondja, azért, mert Istennek engedelmeskedek. És ott lesz benne a jó hír, ott lesz benne az evangélium. És tudod, lehet, hogy így gyengék leszünk benne, meg szenvedünk, meg lehet, hogy nehéz, ahogy Jézusnak is az volt, de mégis, milyen uh, gyönyörű következménye lett ennek. Azt gondolom, hogy ezen keresztül még jobban láthatóvá válik az evangélium. Hogy az engedelmességünkön keresztül, a szavaink nélkül is egyszerűen az evangélium, az ott fog ragyogni, és, és egyszerűen, nem is tudjuk elhallgatni, vagy nem is tudunk csöndben maradni ezzel És Fülöp engedelmességének ez lett a következménye, hogy, hogy ő találkozik ezzel az emberrel, és, és tudjuk, hogy, hogy, hogy mi a, a, a következménye, hogy az ember megtér, és és elviszi az ő országába, az ő hazájába az evangéliumot, és általában az Etióp Egyház az egyik legrégebbi, legrégebbi egyház. És hogyha ugrunk egy picikét, és aztán itt befejezzük, nem tudom, meddig szóltatok tanítani körülbelül. Tehát, hogyha ha, ha, ha csak ugrasz a rész végére, akkor... A 39. vers, amikor meg, bemerítette Fülöp, amikor kijött a vízből, az Úr lelke Fülöpött, Fülöpöt, és nem látta őt többé, többé, az udvari főember, de örvendezve haladt tovább az útján. Hát, így, ám, az óra legyen, ugye megint erről beszéltem, erről beszéltem hogy, hogy Fülöp engedelmességének, Ugye megint az öröm lett a vége, és szóval Isten nem egy ilyen megkeseredett életet akar nekünk adni, egy ilyen, tudod, ilyen lenyomott, mindig szomorú, mindig kiakadott, és ilyen mindig frusztrált, mindig ilyen nagyon lehangolt élet. Tudod, sápadtak vagyunk, és soha nem mosolygunk. Tudod, azt hiszem, hogy akkor válik ilyenni az életünk, amikor nem engedelmeskedünk. Mert, mert akkor vagyunk mindig ebbe a harcba Istennel. A kislányomon akkor látom ezt a szomorúságot, amikor, amikor mindig figyelmeztetni kell, és itt meg kell állítanom, hogy figyelj, ez nem jó, figyelj, ne harcoljunk, ne tedd ezt. És, és akkor, akkor közöttünk a kapcsolat, és az ő élete is, csak erről szól, mindig ütközünk. És, és, és azt veszi észre, hogy hát itt nem tudok örülni, mert, mert harcolunk. Harcol az apával, harcol az anyával. És tudod, az életünk akkor várik ilyen örömtelenné, amikor akkor ellenkezünk Istennel. És ezt én látom a magam életén is, és látom emberek életén is. Hogy, tudod, igen, azért nincs öröm, azért, azért vagy így megkeseredve, mert ha nem engedelmeskedsz Istennek. És amikor, amikor elkezdünk engedelmeskedni, akkor biztos, hogy baromi nehéz lesz, és ott lesznek benne a nehézségek. De ugyanakkor a végén, ha, akkor mindig ott lesz az öröm. Hogy egy, egy ilyen kihívásnál, egy feladatnál, akkor, akkor megtapasztaljuk az örömöt. És, és, és észre fogjuk venni közben is, hogy ott öröm van. Amikor Fülöp lehet, hogy odaért, akkor ó, itt vagyok egy kijetlen helyen. Hát nem biztos, hogy örülte. De amikor meglátta, hogy jön valami, na hát, hogy lesz itt valami. És aztán, amikor már elkezdett, gondolom, beszélni az emberrel, akkor, akkor ott lehetett már az öröm. És, és képzeld el, csak hogyan jöhetett onnan el Fülöp, hogy milyen, milyen ádott lehetett, és milyen öröm volt az ő szívében, az ő életében is. Az engedelmességben ott lesz az evangélium, ott lesz az öröm, ott lesz az ádás, ott lesz a növekedés. És, És így ne, ne, ne lázadj az Úr ellen, hanem így engedd meg neki bármi is, amire hív, bármi is az, amire, amit úgy érzed, hogy így az Úr most így kényszerít téged, akkor így tedd bele a, a fejedet abba, mert, mert abból jó lesz. Ő, ő nem, nem rosszat tervezett. Ő nem, nem egy, egy keserű életet. A Jeremiás 29.11-es ezzel fejezzük be. Mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felületek gondolok, azt mondja az Úr. Békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak nektek. Ez Isten szíve. Egy ilyen kívánatos véget akar adni. Egy ilyen örömteli véget. de Isten zörget, és ez rajtunk múlik, hogy én, mi ezt megtesszük, odaadjuk-e neki, vagy, vagy maradunk ebben állandó ütközésben. Jó, jó megtapasztalni ezeket, hogy akkor igen mondok, akkor látom, látom, hogy Isten mit tesz, és ő nem marad el, hogy ezt ne, ne adná meg. Ő, ő nem marad az adósod, és hidd hogy meg, fog, meg fogja ezt adni. Imádkozzunk. Uram, köszönjük neked ezt az estét, és köszönjük, hogy hogy, hogy ilyen jók a gondolatait felénk, Uram. Annyira, hát csak erre gondolunk, hogy, hogy Te már ott a világ kezdetén a, már megtervezted, hogy, hogy igen, el fogod küldeni a fiút, hogy, hogy már kigondoltad, hogy ez volt a gondolatod, hogy, hogy, hogy, hogy adj egy lehetőséget, adj egy menekülési utat nekünk, egy szabadulási utat, és köszönjük, hogy, hogy így gondoltál ránk annak ellenére, hogy milyen ilyen lázadók voltunk, és, és, és elfordultunk tőled. Köszönjük, Uram, hogy már akkor szerettél, amikor mi még bűnben voltunk, hogy már, már, már akkor gondoskodtál, és, és köszönjük, Uram, hogy hogy, hogy, hogy ilyen, ilyen nagy szíved, egy ilyen nagy szereteted van felénk, Uram. Köszönjük, hogy, hogy van egy nagyon nagy türelmed, és, és, és jól tudsz bánni a mi lázadó szívünkkel, a mi engedetlen szívünkkel. Köszönjük, Uram, hogy ahogy, ahogy Jónást is, Uram, addig terágetted még, ő aztán végig meghajtotta a fejét előtted. És, és, és, Uram, én nem akarok, és azért imádkozom, hogy ne kelljen nekünk, Uram, ott a cethalnak a gyomrába kikötnünk a mi engedetlenségünk miatt. Hogy ne kelljen ilyen messzire mennünk, vagy messzire szaladnunk, Uram, előled. De köszönjük, hogy, hogy bárhová is megyünk, Uram, Te ott vagy, és bármikor, bármelyik pillanatban, Uram, akár ezen a mai estén is visszafordulhatunk, és, és meghajthatjuk a fejünket, és azt mondhatjuk, hogy Uramok, igen, legyen meg a Te akaratod. Uram, engedelmeskedünk Neked, és, és elmegyünk oda, ahova hívtál minket. Meg, megtesszük azt, amire hívsz minket, átadjuk Neked, amire hívsz minket, Uram. Köszönjük, hogy egy ilyen Isten vagy. Köszönjük, hogy nem emlegeted fel a mi bűneinket, a mi engedetlenségünket. Köszönjük, hogy a hátad mögé vetetted azokat. Köszönjük, hogy, hogy nem emlékezel meg azokról, és hogy, hogy elmosod azokat, Uram, Jézus vérével. Köszönjük, Uram, hogy ha mi megvalljuk a mi bűneinket, akkor hű és igaz vagy, hogy megbocsásd azokat. Köszönjük ezt a nagy kegyelmet, Uram. Köszönjük, hogy egy ilyen Isten vagy. Áld meg az esténket, áld meg a közösségünket, Uram Jézus nevében. Amen. Amen. Stopp.